конячого хвоста на потилиці. Загалом ситуація в цих краях ще гірша, ніж ми собі прогнозували. Відверто скажемо, погана ситуація. Більбонський проплазував на череві попід автом і, вилучивши слушний момент, з гарканням ухопив мене за ногу. «Зумієте провести затримання?» – дівчина якось насмішкувато подивилася на мене, і я знову знітився – Ну, не вмі я з ними розмовляти, хай їм, дідько. Вірю, вірю, та про всяк випадок, ось це звірятка, рекомендую, дресироване за всіма припасами. Розуміє майже всі слова людської мови, навіть абстрактні, якщо, звісно, не звертатися до нього такими фразами, як керівна роль комуністичної партії Радянського Союзу або міжнародний робітничий рух. Пана Льоля нагнулася і, вхопивши Більбонського за вовну, селоміць відтягла від мене. Чортів псисько! Впирався своїми грубелецькими ведмежими лапами і чим дуж тягнув мене за холошу джинсів. Я посміхнувся. Цуцечок, яка працює в Мурата секретаркою, колись висловлювалась в такому дусі, що, мовляв, який хазяїн, такий і пес, здається, після того, як Більбонський, граючись, порвав на ній колготки». Я, нерішуче звалася пана Льоля, спробувала проаналізувати ситуацію. Мені здається, всі ці е, акції є спланованими, і здійснює їх людина молодого, ну, принаймні середнього віку. Хтось із тутешніх парубків, я підвівся, щеппак, убити таку силу силену, енергії та часу. Гаразд, Люба панянко, чатуйте. Я понишпорю цим розкішним містечком, а пополудні, може, зазирну ще, успіху. Попід гастрономом на краю сірого засміченого хідника стояв столик з трьома металевими ніжками. А який прапор коло нього був, яскравий, синьої і золотої барви, він ще здалеку аж убирав зір. Слава Україні! грімким залізним голосом сказав я, проходячи повз нього. Тоді подумав і, збочивши, підійшов до столика. Люди добрі, та що я бачу? І сюди прийшла національна символіка. Ні, от це вже і справді видно, що в нас іде революція. «Слава героям!» – виструнчився невисокий чернявий хлопчина. Другий на милицях зацікавлено глипнув на мене. Певне, в цьому містечку з ними ще ніхто так не вітався. «Ви не тутешній?» – поспитав хлопчина. «Та як вам сказати?» – буркнув я розглядаючи значки, листівки та інше агітаційне добро, розкладене на тім столі. Ці хлопці були мені незнайомі, забагато води збігло, відколи я мешкав у цих краях, та й покоління це було молодшим від мене. А затяте покоління, у цій вандеї вийти з національним прапором посеред білого дня? Ось подивіться незалежну газету, чернявий тицнув мені якийсь із часописів, що лежали на столі. «Видає житель нашого району стаття про українську повстанську армію, а ось на цій стороні легенди про Коліївщину, зібрані осередком Товариства української мови». «Угу», – промимрив я, розглядаючи газету, «навіть анекдоти в ній були. І про кож, як не про партію. Пішов один дядько до міста, – читав я, ворушачи губами, – аж опала там його собача тічка». Відступав він, відступав, відбиваючись одних, від та й зайшов у якийсь будинок. Бачить, а там людей, ну, не протопитися. А це був райком партії, і тих людей мали приймати до КПРС. Отже ж, кляті собаки, говорить дядько, стільки людей сюди нагнали. З усього видно було, що в цю газету вклали грошенята, комп'ютерна верстка та й папір неабиякий. Певно, Тартар – дуже велика розгалужена мафія, Інтереси її сягають найтемніших закутків цього абсурдного суспільства. Але щоб докладати лапу до газетного бізнесу та ще з політичною підкладкою, без місцевого руху неуважно поцікавився я, кидаючи у скриньку з написом «Пожертви сотненого папірця». «Кажуть, на днях когось із вас побили?» Другий сплюнув. «Ви що, з прокуратури?» – поцікавився він. Я не квапом склав газету і застромив до кишені. Тоді добув пачку Кемелу, почастував його. Я інженер, тут у відрядженні. І правду сказати, не тільки відрядження. Я вдав, ніби вагаюся, і це вийшло в мене досить натурально. Бачите, у вашому районі, як би це вам пояснити, словом, потрібна допомога. Хтось із вас працював у групі підтримки отого вчителя, кандидата,